Garraitu behe bidazuko Kirola Antxeta irratiko Kiroletik saioa Leonentzule honentzule ongietorri antxeta irratiaren uinetara eta ongietorri bebi dasoko kirol aktualitatearen tartera. Apirilaren hogeita bederatzea da gaur, ostirala eta zeiterdiak arte, ementsariko kiroletik saioan eskualdeko kirolaren ingurua. Eskubaladoari daionez, orrezko B mailan hartallekuko zalekin berriro adiskidetzeko alelekkin ja egingo du bihar bidasoa hirunek. Barkamena eskatuko utela dirazi du Fernando Bolea internatzaileak, eta horretarako den emango utela kantxan, duela bi haste etxeen emmandako itxura pobrea ahteko. Hau badonga hartuko dubiar bidazoak, zazpietan hartalekun, sailkapeneko zailkapeneko da talde asturiarra eta ez ere ez du jokoan. Playofeko lehiatik kanpo gelitu da eta jaisteko arriskurik ere ez du, beraz, presiorik gabe, elduko da, hartaleku kiroldegira. Bidazoak aldiz badu presioa eta ez edo gainera. Toriones Joan Dinastean, el Capeneco bigarren postua berreskuratu zuen, Alcomenda sen 20 hogei eta 2012 irabazi zuelako eta Palma del Rioq Barcelonan utz egin zuelako. Momentu Liga amarituko balitz, play Irunen jokatuko litzateke, baina 2 puntuko aldea besterik ez du bidasoak eta utze ginezkero avantaja hori berriro galdezake. Salikapenean gainetik baiago li dago, lau puntu gehiagorekin, eta ez duzteko ez ezbalin bada behintzat, pisur garen ertzekoek ligaira beziko dute, eta zuzenean igoko ira asobal ligara. Estatuko lehen mailan bidazo abek errenteriako galtzara bordan jokatuko du bihar zazpiter dietan, ere intzako bizilagunen kontra an den artean filialen arteko derbia izan zenen artealekun eta nafarrek irabazi dizuten. anaitasuna bek hogeita sei eta hogeita zazpi menen hartu zuen Bidaoa B eta haiera estua izan zuen benetan neurketak. Maiia batberaago Euskaligan hamargaren postuan bukatu du ondarribia eskuloiak, Liga. Etxeko lanak eginda jokatu zuen azken jardunaldia, sairkapeneko bederatzigarren tokia lortzen alegin duzen hori bai, baina ez zuen urduliz gainditzea lortu, hogeita amairu eta hogeita bat galu zuen bizkaian. Ondorioz, amargarren postuan bokatu du liga ondarri biak, eta iasanden boraldialen hasi eran, ba, larri xamar ebilizilela kontuan hartuta, maierri eutxe izanarekin konforme egondeitezke berdeak. Putbolean, emakumen bigarren maian, ardoi talde nafarra hartuko du Mariño kigandean, lauterrietan, landetxan. Zizur nagusiko taldea bosgarren, zelkatua da, baina irundarrek erakutsi dute maia horretako aurkariak menderatzeko gai direla, joan den astean esate baterako bana, egin zuten urdinek logroñon, multzoko txapeldunaren etxean. Zazpi garaipen, zera martan segidean herriusako taldeak, beraz, emaitza ona da Mariño baina egia da Horendi, kurdinek ez dutela permanenzia ziurtatzea lortu. Bi jardunaldi gelitzen dira liga amaitzeko, eta puntu-bi puntuko aldea dute irundarrek, peinaz osten zez hueskako taldearekiko. Ligandean, arduiren kontra galtzeak beraz, arrisku larrian jardezake marino, azken jardunaldiari begira. Eta gizonezkoen bigarren bemaian ere, emozioa gori-gori dago, Real Unioni dago Hiru Iru jardunaldi dira liga amaitzeko eta txuribeltzak irugarren postoan daude, baina puntu bateko aldea dute laugarren arekiko, eta irukoa bosgarren arekiko. Gelitzen diren jardunaldietan, iruetan bizkaitarren kontrariko da Real Union. asteko Gernikaren aurka, igandean bostetan, estadun galen. So Irundar rentaldea lesioek baldintzatuta egongo da beste behin ere, galan, urkizu eta rodeiar osatzen ari dira oraindik, gainera joan den hastean Mike Alonszok ezin izan zuen barak aldon jokratu eta oringgoan ere. Ez da dadehialdian izango eta gainera josu bozkoidik berriro min hartu zuen lasesarren zun zahaustura dauka, eta berda eggunetik kanpo emango ditu beste bizpairu haste gutxienez. Iru eta galdu zuen Real Unionek lasesarren, barak lideraren kontra. Ze haro, gainditu zuten bizkaitarrek lehentzatian union eta iru eta huts galtzen ari zen berro eta minutuan. Gero, egia da, aldea murriztu eta berdintzetik urbili izan zela taldirundarra, baina itzuli zen etxera. Eskutxik eta gainera, esan bezala, miniaztutakoen zerrenda handituta. Daukanarekin beraz, lortu beharko du aitortzulaikaren taldeak playofferako txartela eskuratzea, eta horretarako pauso handia eman dezake igandean, Gernika nendean hartzen badin badu. Talde bizkaitarra amabigarren postuan dago, lasai isamar, baina ez era bat. salbu jaitxeraren mehatxua hortxe duelako oraindik, eta galen beraz irabazteak arnasa eman gori oke. Dena den, aitortzulaik arrealmioneko antrenatzaileak baiestatu du, Gernikaren beharrak ez duela bat ere kezkatzen, ondo ezagutzen duela, eta jokoan eserreukiko ezbalu ere, lehiatzera irtengo litzatekela futbol zela ira. Ni Nik usteo, Fulmundoan esalten dugu entenatzen dugu, aurkaria salbatuta baldin badago, hobetu. Ba, niri egia esango esutu, berdin zaitz. Berdin zait, zerbaitik eh zagutzen dute Gernika, eh zagutzen dute herriko talde teknikoa, zagutzen dute herriko lokalariak eta zerbait baldin baduten da futbol zelaian dana maten dutela. Orduan, beraien zankapena kontuan izan o, izan gabe, osea nikus dut Berdin Berri aterako zelaia. Orduan, benetan esati dizut Berdin Sait dela eta importante saidanana batez ere, Gaurtikore fijatu beharra da, baina batez ere da, Real Unionen lanean eta Real Unionen kontzeptuetan eta lehar Real Unionen naian eta Real Unionen, unionen sinismenan da importazai gana, batez ere o, euneko haundi batean. Zeren gernikak, e, salbatuta dagoen zegon, bagit partiu berdina egingo lukela hemen garen. egingo duera.. Vamos. Antxeta irratia. Batzuetan, apartekoa gauza sumetan dagoelako. Ezko maia regionalean, Real Union Beck andoainen jokatuko du bihar, zeiak laurden gutxietan, Euskaldunaren kontra. Filiala, irugarren maia ere igotzeko auttagai zendo bilakatu daia da, bi puntura baitu tolosa liderra. Joan denaztean, ordizia menderatu zuen filial txuribeltzak ezta galen, bi eta huts, eta segean lortutako zazpigarren garaipena izan zen, gainera, anaitasunak oniatin utxe egin zuen, aloina mendiren kontra bat eta huts, Eta Ondorioz arriskuan jarri du Igorea zuzena eta Tolosa eta Real Union B dira beste hautagaiak. Eta ondari bia futbol elkarteak Orioko hartuko du bihar bostetan ondartzan. Mamoa akusatzeko aukera izango du azkenaldian buru altza ezinean baitabil. Zazpi porrot, dara segidan, azkena lesakan jasotzen joan hastean lau eta hutseko porrot argia izan zen beti gaztaren kontrakoa. Lehen itzulian puntu sorta ederra pilatu zuen Mikel Jorentaren taldeak, eta horri esker dago areskutik kanpo momentuz beti ere. Errugian, federalbiko liga irregularra amaitu da, eta endaiak multzoko irugarren postuan bukatu du, joan denaztean. Kastel zagazen, bigarren xelkatuaren etxean berrogeita amazazpi, eta hogeita sortzi galdu ondoren. Fase finalerako, periofetako final amazilinetan, mazamen aurkariko da endaiak, kast jondoko herri bateko taldea da, eta bigarren tokian bukatu du liga bere multzoan. Gune ko partida en Dayan izango da, on, ondarra izen igandean hiruetan eta itzulikoa amasamen. You are a bolada txarra darrama, azken lau partida galdu baititu, neurri handi batean minhartutako jokalari asko dituelako. Joanes Garaiar, endaiako jokalariak onartu du azken txanpa honetan, taldea ez dagoela bere unerik onenean. Joanes Garaiar. Bueno, egia esan uh, urtet uh, astapena osongi hasi dugu, uh, garaipen asko kan ditugu, kanditugu, gutxi galuitugu. Aliz, duela hilabete bat, gari gira partidua galtzen, igande-zigande hori, xinpleki zauritu asko ditugu lako. Gaur egun, hamasei zauritu ditugu berroita mario artean, beraz, zaila, oso zaila. Mm -hmm. Egia da, maia ahondia eman utela ligaren hasieran, eran, lehen erdian, lidergoan ere izan zineten, baina, azken aldian, hori, e, ba, ez zaudete momenturiko nenean, eta justu bukaeran ba, behar denean, ez da? Bai, egia esan, e, ez momentu onenean, sasoin e, bukaera, Asta, asten dugularik e, Urte osoa Jokatzen dugu ba, Entrenatzen gira hori asteko Fase finalak egiteko Eta gerran e, Mentalki ez gira oso oso Piskatun gituak gira Eta lau partido segituen ditugu, Baina egia esan e, talde osoan e, Giro osoan daukagu Eta zerbait iteko Gogoan daukagu Horisi uru Bueno, aipatu duzu, min jartutako jokalari asko izan dituzue, pixkanak ari dira osatzen, sendatzen edo nola duaz? Uh, Egaiten eh, aldugu, amasei oien gainean, bos paseik hartzen aldutela, haste ba, baten muruan edo bi hastean muruan. Hortarako guk, kristo eh, maila ematen eman beharko dugu igande ontan, eta beste igandean, eh, mazdameren aurka. Bide batez e, horri esker e, zu, bueno, beste jokalari gazteago batzuek eta gukidu e, zeugokera gehiago jokatzeko da. Bai, egia esan urte e, asira bigarren taldean asinuenik e, ekip rezerva delakoan eta ba, piskanaka, piskanaka nire postuan ba, bat zauritu da gero beste bat eta irugarren bat eta laugarren bat beraznik e, oportunitatea hartu dut eta hasieran bueno, biskatzera izan zaite maila hori maila hori eltzera, eta, bueno, nire du, dudan guztia eman dut, eta, ba, zonbait partidotan eman hau titular, eta hola segitzen dut. Egoera zaila dobera zendaiak, baina dena den aurrera egiteko aleginak egingo ditu. Mazan, aurkaria bidioen bidez ezagutu dute xuriek, eta Joanes Garaiarrek setasunak eman dizkigu. Joanes Garaiar. Mazameren horkarituko gira, Kastron tale baten horka. Eta, beraz, haste azkenean, m, lortu dugu haien partido bat ba, analizatzea. Mm -hmm. Eta egia esan, ekipo oso fisikoki oso azkarra, eta atzelariak ere oso fit edoaz. Beraz, bueno, partidoa naiko komplikatoa izanen da, baina dugun guzti emanen dugu. Mm -hmm. eh, Joannekoa lehenengo partida etxean duzu -e. Ondarra hori ona da, e, okarraoa, nola ikusten duzu? Erdi, zerdi. Egia esan, e, lehen partidoa etxian duzularik, ba, ez duzu auturik, atope jokatu behar duzu, eta, bueno, emaitza ikusiko nolako izanen den, baina egia esan, bigarren partidoa jen ukanendugulakoz. ukanen dugulakoz, ukanen, ukanen dugu idei bat, nola den ekipoa, nola funtzionatzen duen, nola jolasten duen, beraz horrek berbal laguntzen aldigu ikusiko. Igandean, e, Arratxaldeko biruetan ekingo diendaiak fase finalari ondarra eta Noraino, heldu nahiko luketen ere galdetu diagu garaiarri. Aurrera, egiten zaiatuko direla baiestatu duen daiarrak, baina onartu du, klubak dagoeneko erabaki duela, lehen federalera igota ere, ez du lukela plaza onartuko. Joanes Garaiar. Dugun maila, erakusten dugun maila egun. Uh, ezin dugu esan finalara iristen algarela, baina guk horrein da bonus bat, beraz hori uh, erabiliko dugu, ba, plazerak zeko, albezain ugun iritsi nahiko dugu, baina norat ezakigu, zenta oso zeila izanen da, oso oso zaila. Hmm. Federal batera igotzarekin e, amesterikoa dago edo ez du duzuzte? Amesterik behar bai baina ikusiko honen lehen eta entrenatzaileekin, ez genuela uh, onartuko ba mm -hmm. lortzen bak genu utokia Hai. federal batean igotzeko ez genuela onartuko eta gure maila federal bianda naiz eta jokalari askok nahi duten federal batean jolasitu mm -hmm. baina beste gehienek ge e, ez dute nahiko mm -hmm. antz irratia 15 urtez uina korrazten mm -hmm. Maite nizean jardunaldi bikoitza izango dute asteburuan buruan Neskek. Andaluziara bideia dute eta bi partida jokatuko dituzte. Bihar priegoren aurkariko dira zazpietan eta igandean goizean amaiketan linaresi egingo diote bisita. Datorren denboraldian, Europa mailan aritzeko dituzten aukerak argitu hitzakete Neskek bideia honetan. Leikaneako muti egia da, lortu dute Europarako txartela, bosgarren postuan da behirundarrak, eta laugarren izaten alegin dira berdin duta daudelako, Santiagorekin. Azte buronetan, ez dute jardunaldirik izango. Saskibalean gizonezkoen euskaligan erroi bide irunek gazteizen jokatuko du igandean boz terdietatik aurrera, Jumar taldearen kontra. Bi jardunaldi gelitzen dira liga bukatzeko eta ezustekorik ez bada badabentzat Maia Nazionalera igotzeko playoffa antolatuko du erroi hartarekun. Zalkapeneko bigarren postuen dago, momentu honetan. <messizio> Eta emakumezkoen Euskaldi gara igotzeko play-offean, lauko finalean parte hartuko du ondarribe ikasbasketek, asteburuan buruan behasainin. Larun batean bi finalerdiak jokatuko dituzte, eta egandean finala eta lehen finalerdiak ikasbasketek anjorga izango du aurkari. Irabaziz gero, finalean bera-bera gros edo antigu alu kontra jokatu beharko du ondarribiko taldeak, eta laurien artean talde bakarrak onenak lortuko du egoera. Atletismoan estatu mailako ligetako lehen jardunaldia izango dute superamara bateko taldeek asteburuan. Lehen maian hariko dira biak Neskek, etxetik kurbil, izango dute lehen itzordua, Durangon, eta irabaztea izango dute Elburu. Mutiak Montzonen dira, Hueskan, eta bigarren, hirugarren edo laugarren posturako leian egotea, espero dute. Eta ligetako lehiariekin aurretik, taldekako euskadiko txapelketan parte hartu zuten superamala bateko taldek joan den asteburuan, donostian. Mutillak podiumeko bigarren tokira igoziren, Real realsoziedaden atzetik, eta neskar, neskak hirugarren e, izan ziren. Eta torren asteari begira txirrendularitza zitzegingo dugu, hogeita iru urte zazpiko tropeleko txirrendularirik onenak izango ditugulako, eskualdeko errepidetan maiatzaren lautik zazpira bidazo aitzulian. Lau etapako lasterketa izango da, maiatzaren lauan irungo urdanibia plazatik irtengo da lehenengoa, eta igantzin izango duden mugai errizarri landa abentura parkean, egun zazpi kilometroko etapa izango delarik. Bigarren etapa, kehendaiako gazteluzarren izango du hasiera, eta hondarribiko Arresilandan amaituko da, egun hogeita iru kilometroko ibilbidea, eta jaizkibel mendatea, hondarribira iritsi aurretik. Hirugarren egunean, bidasoko mugetatik kampo irtengo da Gipuzkoan zeharri biliko da, eta orion izango ditu hasiera eta amaiera, eta laugarren eta azken etapa klasikoa izango da, FIcoBA erakustazokan hasi koloni ibilbidedan bukatu, eta oso etapa laburra izango da, hiruggeitamaz azpi kilometro erdikoa baina gogorra ala ere. Harritsulegi agina eta erraitzmenateak gainditu beharko dituzte txirenddullariek. Etapen inguruko xehetasunak eman ditu antxon mendia lasterketako zuzendariak. hastiko, Joan den urtean, Irrisarri Landeko amaiarekin pozik gelitu zirela du eta beraz aurten errepikatzea erabaki dutela. Antxon mendia. Bai, eh, nahiko pozik nik eh, beldur piskaneukan, zertik, eh, azkeneko kilometro sortzirun gorra zen eta orduan diferentziak izango zirela baldeak txerrundaren artean, baina lehenengo bigarren artean. Segundu bat pikatzuten eta segundore horiekatik irazizun. O sea, bueno, Gusto da, zaten o sea, ni pentsatzen hor Niutu erdiak, eroriko zerela, eta orduan ja, buelta ja, lehenengo egunetik ja, sententziatuak, baina bez, nahiko, nahiko ondo izan zen, eta, bueno, esperientzia hona, eta berri dure errepikatzen dugu ahi. Bai. Hmm. Goraipatzeko bestea zuke esan duzu horioko etapa hori, E, ondo dago a kampoaratratzea ez bakarrik ekonomikoki, ba bueno, laguntza batelako, bezik eta bueno, ere egiteko probentziosoan eta ba ez, eh, vida soitzulia utzuko Bueno, o, el, arrazoia, arrazoia da zetik asken filean vida soitzulia hemengo diru irungo consortio vida soa 5 digu, baina ez da ez da naikosta. Eta ordun morreatik irtetzen gear Gipuzkoaldea, eta bueno, poza da guretzat, e, pentsa, horiotik e, irtetzen ga eta Goierri aldeakotenea, goyerri, manduia ekotzen dugu, eta goyerri aldea, eta gazpeitia, eta oso, bai, e, maitartzen dute, bidazoaitzulea, eta gustora gukere alakutea. Mm. Aurten saiatu zarete azkeneko etapan beste abesteo paritxobat gehitzen arkalekori, baina azkenan ez da posibilitzen? Ez da? Bai, bai, e, nahin gendun bizkat duzatu eta paz. Nik zenikien asiratiko bukaeran, eta zergatik, bukaeran, zergatik arkale, aur, dago arkale. Baina, bueno, segure aldetik eta trafiko aldetik arazo pila bat da eta larun bat atsaldean eta jendea moitzen dela pila bat eta ordun bueno bueno bertan bera utzi dugu pena da satik laiko politesago zen arkale berriro igotzea, ez? Zati, bueno profesiona mailanen igotzen utei baina azkenean, iaz berdina 77 km irun irun eta azkenean esaten dugu erlaizen eh, irabazten dutela, baina irais iraise eh, gurutzetik bera iratzen da askotan. Taldeen eta txirringularien inguruan ere azalpen harrigarriak eman ditu mendiak. Azpimarratuz aurten ere akzerriko taldeak izango dituztela, antxo mendia. E, Belgiarra, bi italiarra kolpak osona, talde oso oso ona, eta oitzetia. Zerrundelari, mm? bueno, maia egongo dira, aurten ere bai. Hori, Españako Copako liderra, eta, bueno, ahipartzeko, txerrundu lari. Bai, va, Españako Copako liderra, eh, nahi kondo, vigarren urtekoa da. Eh, Alberto Contador taldean Barceló, eh, taldean David, Gero, eh, Gorrako ira Baslea, Estremadurako, eh, Bestet eh, Díaz, eh, Valenciaga irasizuna, Eh, bai, bai, Copa España irazidu, Torredon Gimeno irazidu nare de mente ungo da, osea, naiko txerrundu nari, eta taldeak, taldeak, ne ustez talde gogorrena eta indartxoena lizarte izango da, bai. Eta, baina, bueno, betidanik, Cajarrual, betizik eta Extremadura, atzarritarra, kolpak, kolpak, kolpak italiarra. Gertatzen dena, italiarrak, igotzeko, igotzeko ez diain, igotzaleak. Eta esprintarrak, gehiago dira. Baina, bueno, Belgiarra, gertazza, e. baina, belgiarrak berdin gertatzen zaie. Baina, baina, gerra izango da, bai. Mm. Ba, besterik ez entzule, seiterdiak gainean ditugu, amaierara heldu da beraz. Aste honetako kiroletik saioa, besterik gabe, aste burgonen entzule. Gome freska laria del martino, eskodik aza prendo mel respiro. Ma, kosa importa, non cemika fretta, un paio diminutia lor.